кішачися злорадно з власного зловчинства. Двірник смикнув за рукав свого приятеля, приглушено повідомити про розгад. «Чули? Тут прояснено, чому стається, як з приятелькою музиканта». Вибрикнула з уздечки на похилому ґрунті. «Я теж від ціль розглядів спричинству», – відказує жебрак. Їй заставався один крок і ступнула в біду йому й собі, мабуть, прямо через танці. Прислухаються знову, як доводить проповідник свій розбір Глядіть, глядіть, здійснюють споконвічну мрію свою жінки Зрівнюються з мужчинами в правах і всьому Чудово, а як буває? Вивітрюється жіночість і вони обмущенюються Раз на зборах мистецької асоціації вийшло так По одній стороні в залі сиділи переважно жінки, а по другій переважно мужчини І всі однаково вдягнені, в штанях Тому до повіччя, дуже близько зорий, глянувши на чоловічу частину І примітивши довговолосість, звернувся так Дорогі леді, а до стрижених жінок – дорогі джентльмени На щастя, починається мода відпускати бороди Якось можемо розрізнитись. А то ж смішно виходить, чи не так? Ні, не так виходить, сумно. Чому? Бо подібно стали дивитися мільйони. На осіб власної статі, як на протилежної. Розпусно пожадоблюється в судомічний гріх. Гріх смертний. Мужчини на мужчин і жінки на жінок. Великою проклятістю гибелі помічені. Я перед вами в пророцтвах свідчу. Настануть роки возмездя, як на содом і гомору будуть корчитися перед могильними муками, ніби черв'яки в незримому огні недуги. Всім нам без винятку один вихід в життя, один рятунок – покаймося, сповнім спокуту. Ділами віри переважмо наш гріх, щоб удостоїтися доступу на поріг прощення, тільки через хресний викуп на Голготі і Спасителя». Біймося спокушати його лукавістю, а от нібикаємося і приймаємо тайни, і вносимо даток на храм, а в душі скриваємо постійний намір до того ж самого гріха і повторюємо його весь час. Коли мов платимо штраф за право продовжувати Богопротивенство, тут велика образа небесам, безсовісною подачкою від закоренілих несправимців. Велику грозу збираємо собі на голому в судний день. Навіщо? Та ж нам покладено стежки в сферу ангелів, як їхньої ріднею, І то чистий дар, безкоштовно. Тільки одна вимога. Живім по Євангелію Спасителя. Приймім Його жертву за нас. Обновімся її огнем духовним, в її причасті, на послухові і смиренності. Як істоти народжені наново. Співаймо Йому. Особи з нотами, а разом і сам промовець, виконують новий псалмик. Згідно голосу, хоч надто слабосильно, щоб зовсім приглушити гамір і лункість від вуличного перебіженства. На заключну частину своєї мови проповідник вибрав спомен про танці старочасні. «Я пам'ятаю, дорогі слухачі, як танцювали люди близькі до землі, поза великими містами». Танцювали подібно як предки, хто збудували Америку, прибувши первими на кораблі майський квіт. На праздник кожен їхній танець був гожий і пристойний, і веселощів було повно при скромній приграві. Навіть потім і в домах багачих ходили гарно вбрані, в приписах старовинних танців вироблених, мов витвори мистецтва, під супровідь музики чаруючої, злагодженої на високий взірець. Було в чистоті і в світлій приємності. Можна ж відновити в сучасний звичай, можна в добрий порядок, замість брудного дикунства розперезаних підпивців. Там дивіться, показав промовець повторно на розкриті вікна, звідки металічно розкиглюється і добрязкує звуковинщина, мов команду нечисних духів, придавлено в механізмах. Прибувають нові слухачі-промовця, віддаляються попередні, і між ними троє юнаків, розсуджуючи так. Він справді й говорить на поправу всіх, але чи зміняться танці на традиційні? Тепер ні. Прибуток з модерних панує».